Alhamdulillah, Al-Rahman Al-Rahim, Al-Ladhi bāghth Rasuluh rahmatan lil alamin. Nahbudhu Subhanahu wa Taala, Hamdan yuafi nāmahu yukaafi mazidah. Ya Rabb, nālak alhamdukma yambari Jalāni wa wa adini sultāniq. Subhanaka la nusibha sana'an 'alayka anta kama atnayta 'ala nafsik falakal hamdu walakal shukru 'ala dhalik Allahumma salli wa sallim 'ala ar-raufir rahimin habibina wa syafiina wa maulana sayidina Muhammad wa 'ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabiina lahum bi ihsanin ila yawmiddin ba'asharal muslimin Ittaqullaha haqqa tukatih Wala tamutunna illa wa antum muslimun Yang semoga seran biasa dimuliakan oleh Allah para hadirin majlis Jum'ah Yang Pada saat ini telah dimudahkan oleh Allah Di antara hamba-hamba yang lupa dan lalai Dimudahkan oleh Allah untuk menuju masjid ini Dan berprasangka baiklah kepada Allah Semoga dengan pilihan Allah pada siang hari ini sesungguhnya Allah telah memilih kita untuk menjadi ahli surga kelak di saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah wahai ahli iman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik umat yang dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah bangsa manusia. Dan nabi kita adalah nabi yang termulia Karena Nabi kita adalah Nabi yang termulia maka kita pun akan menjadi umat yang termulia Dan segala sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan Nabi Muhammad Maka segala sesuatu tersebut akan menjadi sebaik-baik segala sesuatu Maka menjadilah sahabat Nabi adalah sebaik-baik sahabat Keluarga Nabi adalah sebaik-baik keluarga dan cara berjalan Nabi adalah sebaik-baik cara berjalan dan cara makan Nabi adalah sebaik-baik cara makan dan cara duduk Nabi adalah sebaik-baik cara duduk dan cara bergaul Nabi dengan sesama manusia adalah sebaik-baik cara bergaul bahkan di saat Nabi berurusan dengan musuh pun terbukti bahasanya cara yang diajarkan Nabi adalah sebaik-baik cara. Itulah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita jadikan suri tuladan. Harus kita teladani semua Yang ada pada diri Nabi SAW Meneladani maknanya adalah menerapkan Apa-apa yang selama ini Dilakukan Nabi SAW Selagi tidak menjadi kekhususan Nabi Muhammad Hendaknya sebisa mungkin kita untuk mengikuti Nabi SAW Khususnya bagi siapapun yang selama ini mengaku bercinta Rasulullah Mengaku bercinta Nabi Muhammad Ketailah tidak cukup seorang hamba mengaku dengan lidahnya Jika ternyata tidak disadari oleh hatinya Mengaku cinta dengan lidah Jika tidak disadari oleh hati Maka tidak ada gunanya Dan kesadaran cinta Kesadaran cinta dengan hati Akan menggerakkan seluruh anggota tubuh Untuk berusaha mengikuti orang yang dicintainya Demikian ikut beri dan sifat Nabi Adalah buah kemuliaan akan tetapi ada satu sifat mulia Nabi yang sangat-sangat jarang hari ini untuk diikuti. Ada pun mengikuti keberanian, keberanian Nabi mudah. Mengikuti agar berjalan Nabi mudah. Mengikuti sifat-sifat yang lain mudah. Akan tetapi ada satu sifat yang saat ini hampir hilang di dalam diri kita sendiri mungkin atau di masyarakat secara umum. Yaitu sifat mulia Nabi yang Nabi SAW diutus adalah وَمَا أَرْسَلَّكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ Aku tidak mengutus wahai Muhammad Kecuali sebagai rahmat Untuk mewujudkan kasih sayang di semesta ini untuk mewujudkan kasih sayang kepada bangsa manusia, untuk mewujudkan kasih sayang kepada binatang sekalipun, untuk mewujudkan kasih sayang kepada semuanya. Dan itulah Nabi saw. Dan dijelaskan juga fathir rahmatin al min Allahilintalhum, walau kuntafadl ghali dal kalbilang baghumi haolik. Sebab kasih sayang Nabi saw. Yang menjadikan Nabi dikagumi, Yang menjadikan Nabi diikuti, Yang menjadikan, yang menjadikan Nabi saw menjadi sebaik-baik manusia. Dan juga disebutkan dalam Al-Quran, لَكَذَّبْتُمْ رَسُولُمِنْ أَنْغُزِكُمْ عَزِيزٌ عَلِيُّ مَعَانِيْتُمْ حَرِيصٌ عَلِيُّ كُمْ بِالْمُنِّ وَالْمُؤْمِنِينَ رَأُوفٌ رَهِيمٌ رَأُوفٌ رَهِيمٌ Sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba yang sangat penuh kasih, sifat kasih sayang, sifat kasih sayang sudah hampir sirna. Sesaat kita berkasih sayang dengan keluarga akan Tapi kadang dengan tetangga hilang kasih sayang kita Sesaat kita bisa berkasih sayang dengan istri akan Tapi dengan saudara kadang kita masih rebut waris Sesaat kita bisa berkasih sayang dengan anak akan Tapi kadang dengan orang tua kita sudah tidak berkasih sayang Maka pada siang hari ini Ayo kita hadirkan kembali makna kasih sayang Di dalam diri kita Kasih sayang di dalam memandang orang Dan itulah mata Nabi Wasallam. Bahkan kasih sayang pun harus kita wujudkan Di saat kita memandang orang-orang yang bermaksiat sebab ilah memandang orang bermaksiat sekalipun Nabi mengajari agar kita memandang dengan penuh kasih sayang. Jangan sekali-kali ada di antara kita memandang hamba yang bejat dengan pandangan merendahkan dan meremehkan. Akan tapi ketahui lah. Siapapun yang memandang hamba-hamba Allah dengan pandangan merendahkan dan meremehkan itu akan menjadi sebab dicabutnya hidayah Allah Subhanahu SWT. Dan Nabi SAW selalu memandang hamba-hamba Allah dengan penuh kasih sayang. Bahkan orang-orang kafir yang memusuhi Nabi SAW pun Nabi memandang mereka dengan penuh kasih kasih sayang, dengan harapan bahwasanya Allah memberikan hidayah kepada mereka Allah akan mengampuni kelak setelah masuk Islam, dan Allah menjadikan mereka ahli surga, dan hendak jadi mata kita adalah mata semacam itu, di mata hati kita ada pandangan kasih sayang jangan sekali-kali kita menginginkan ada hamba Allah masuk neraka jahat kita hendaknya selalu menginginkan siapapun yang ada di kiri kanan kita, yang bertemu dengan kita yang bersama kita, yang bekerja dengan kita, hendaknya kita rindu kalau dia menjadi ahli surga Maka ada satu sifat busuk kotor yang kadang tanpa disadari merusak sifat kasih sayang tersebut, yaitu rasa dendam, kebencian dengan kemanusiaan, benci dengan sesama manusia yang dikatakan oleh Rasul sebagai albangdal yang nabi mengingatkan dabba alaikum daul umami qablakum akan merayap awas-awas akan merayap di hati kalian nanti ada penyakit yang mengerikan dan infra menjangkit umat-umat terdahulu yaitu al-badai kebencian wayyal halikatu dan kebencian itu akan memangkas walaqulu tahliku sy'ra aku tidak mengatakan memangkas memangkas rambut akan tadi tahliku din akan tadi memangkas agama walaupun orang itu kelihatannya orang yang beragama akan tadi jika hilang makna kasih sayang Lalu diganti dengan kebencian, maka ketahilah Dia seperti orang yang tidak kenal agama Seperti orang yang tidak mengerti agama Akan tak diketahilah Siapapun yang diberi kasih sayang oleh Allah Lalu hatinya punya kasih sayang akan indah hidupnya Kasih sayang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada ahli maksiat sekalipun Kebencian inilah yang menjadikan kita jauh dari makna kasih sayang Sesaat kita mendendam dengan si fulahan Sesaat mendendam dengan si B. Apapun bentuknya dari siang ini Ayo kita mulai Jika ada orang berbuat salah kepada kita Jika ada orang menyakiti kita Siapapun dia Jangan sampai kita menginginkan dia masuk neraka jahannam. Hendaknya kita selalu memohon kepada Allah untuk hamba-hamba tersebut semoga Allah memberikan kesadaran, semoga Allah tidak menimpakan musibah dunia dan di akhirat dan semoga Allah mengampuni dan enggak ada di lintasan hati kita. Kemuliaan-kemuliaan batin. Kemuliaan batin berangkat dari makna kasih sayang yang kami sampaikan tadi, akan tapi di saat kasih sayang tidak ada dan dendam dan tidak pandang kalau sudah muncul permusuhan bapaknya sama ibunya sama akan tapi ternyata rebut waris tidak ada henti-hentinya dan kalau sudah rebut waris tidak pandang apakah itu orang melarat orbalah hal orang kaya atau orang melarat bahkan bukan saja orang bodoh mungkin seorang kiai meninggalkan dua anak yang belajar ilmu juga ternyata rebutan pondok pesantren juga ada dan masih banyak permusuhan permusuhan yang terjadi karena hilangnya makna kasih sayang. Wa maaarsyalla kabilah rahmatan lil alamin makna kasih sayang Nabi ya ada makna kasih sayang Nabi. Nabi, wahai orang yang mengaku cinta kepada Nabi SAW. Kebencian dia. Kadang kita mendendam awas. Jangan mendendam kepada siapapun. Itu kebusukan jiwa. Mari kita pandang semua hamba Allah dengan pandangan kasih. Maka dari itu, jangan duduk dengan orang kaya kecuali kita merindukan agar orang kaya masuk surga. Jangan duduk dengan orang seorang pejabat kecuali kita merindukan agar dia masuk surga. Tidak duduk dengan seorang bermaksiat pun kecuali kita merindukan dia adalah menjadi ahli surga. Pandang mereka dengan pandangan kasih sayang. Mungkin kita adalah seorang yang yang selama ini terkenal dengan ahli ibadah kita mungkin tergolong orang yang katanya bangun malam mungkin jagok sholawat mungkin jagok puasa dan seterusnya dengan ibadah-ibadah yang banyak akan kita dilihat, tes dirimu sendiri tes hatimu sendiri kalau engkau tulus di dalam beribadah kepada Allah pandang tetangga mu yang bermaksiat itu apakah di saat anda melihat tetangga yang bermaksiat mungkin dia adalah berjudi mungkin dia korupsi mungkin dia berzinah di saat anda melihat dia, pernahkah anda menitikkan air mata? Atau anda malah menggunjing dia? Atau merendahkan dia? Ini adalah sederhana untuk menilai diri kita. Sudahkah kita punya kasih sayang kepada tetangga kita? Imam Muhammad, suatu ketika adalah satu, salah satu cucu Nabi Alaihi Wasallam. Di saat mendengar berita tetangganya, tetangganya, Tetangganya mendapatkan musibah besar dari Allah. Yaitu terjerumus di dalam perzinaan Diberitakan, disampaikan berita ini kepada Imam Muhammad Kemudian Imam Muhammad saat mendengar berita perzinaan tersebut Menangis tersedu-sedu Sampai ia memberikan berita tersebut ketakutan Apakah itu anakmu Imam? Apakah itu saudaraku? Apakah ada hubungan darah denganmu, muah Imam? Dijawab oleh Imam Muhammad Tidak, ia tidak ada hubungan darah denganku Ia bukan sanak kerabatku akan Tapi yang aku tahu dia adalah umat Nabi Muhammad Sungguh aku tidak rela jika ada umat Nabi Muhammad melakukan perzinaan segera mendengar tangan kentang memohon ya Allah, tutup aib yang hamba tersebut, tutup aib hamba tersebut dan ampuni ya Allah dan bencikan kepada zina, buka bidu halal untuknya. Itulah hati-hati yang penuh kasih. Hati orang yang ngerti makna rahmatan lil alamin. Akan tetapi, kadang cuek kita dengan dengan kepedihan musibah yang menimpa saudara kita. Dan musibah yang sesungguhnya adalah bukan di saat tetangga kita bangkrut dalam berbisnis. Musibah yang sesungguhnya bukan di saat tetangga kita ketabrak mobil. Akan tetapi musibah yang sesungguhnya adalah di saat ada hamba melanggar Allah Begitu mudahnya meninggalkan sholat Begitu mudahnya minum minuman keras Begitu mudahnya mencuri Begitu mudahnya dia -ma -ma berzina Dan seterusnya Itu adalah musibah-musibah berat Dan musibah terberat lagi adalah Di saat seorang hamba mendekati kekafiran Keluar dari keimanan dan tanyakan diri kita sendiri Pernahkah kita menangis di saat ada saudara kita yang murtad? Pernahkah kita menangis di saat melihat saudara kita melakukan kemaksiatan? Ini adalah hal untuk apakah kita punya makna kasih sayang atau tidak Mari kita tumbuhkan kasih sayang yang sesungguhnya Pandang orang yang ada di kiri kanan kita dengan makna kasih sayang Dan jangan mendendam dan menginginkanlah anda kebaikan Dendam yang ada di dalam segala urusan kita Hilangnya makna kasih sayang inilah menjadikan orang jualan di pasar pun harus berbohong Menjadi bawahan pun ternyata harus bohong dengan culas dengan atasan Menjadi atas pun akan menindas Bahkan kalaupun dia mengurusi masjid pun ternyata dia juga berbuat dolim kepada orang-orang yang ada di situ Karena tak makna kasih sayang Begitu luasnya makna kasih sayang Nabi SAW Sekarang mari kita koreksi diri kita Kalau Nabi mendidik bagaimana kita memberikan kasih sayang Lalu Nabi juga menjelaskan di saat hilang kasih sayang muncul kesombongan dan merendahkan ketawilah Merendahkan dan sombong Itu menjadikan dicabut hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dikisahkan oleh Nabi Dikisahkan oleh Nabi Suatu ketika ada orang yang ada di atas gunung Dia adalah ahli ibadah Mungkin dikatakanlah dikatakan, dia adalah orang yang kerjaannya puasa di siang hari, malam harinya tahajud tidak pernah putus. Kemudian di sisi lain ada preman, ada orang yang kerjaannya melakukan keonaran di pasar sana, preman pasar, dan semua orang tahu tentang kejahatannya dan semua orang juga tahu tentang kesolehan orang yang di atas gunung tersebut. Suatu ketika Allah menghendaki keduanya bertemu. Sang kiai yang ada di atas gunung berkeinginan untuk belanja ke pasar Karena bahan makanannya sudah habis. Maka turunlah sang kiai meniti jalan setapak. Di gunung Kemudian sang preman yang ada di tengah pasar ternyata Diam-diam di dalam hatinya Diam-diam di dalam hatinya ingin bertemu sang kiai Kemudian dia melangkahkan kaki Menuju sang kiai yang di atas bukit Karena dia ingin minta doa atau minta petua Berjalanlah orang yang katanya orang preman Ahli maksiat meniti jalan setapak Menuju ke atas gunung Kemudian Allah menghendaki keduanya bertemu di tengah jalan setapak Sang kiai turun dari atas gunung Sang preman naik dari bawah Kemudian bertemu di tengah jalan setapak Jalan setapak pada zaman dahulu bukan seperti zaman, jalan zaman sekarang Jika tidak ada yang mengalah salah satunya Tentu tidak akan ada yang bisa menjalan Melanjutkan perjalanan Kemudian sang preman Sang penjahat Sang membuat onar Di saat sang melihat sang kiai ada di hadapan matanya yang ada hanya kagum dan dia tidak bisa bertutur sebatah kata pun yang bisa ia lakukan hanya terduduk kemudian memberikan isyarat dengan tangannya yang maknanya, silakan kiai silakan mempersilakan sang kiai tersebut untuk melewati jalan tersebut kemudian sang kiai melihat sang preman dan preman ini masyhur dengan kejahatannya masyhur dengan keberutalannya masyhur dengan keonarannya, sang kiai melihat sang preman ada di tengah jalannya ia memandang dengan pandangan biji, tidak menegur dengan assalamualaikum, tidak bertanya hendak ke mana engkau, apalagi di saat mendapatkan isyarat dengan tangan dari sang preman, ia merasa berhak untuk melewati sang preman melangkahlah sang kiai, lewati sang preman tanpa dengan tegur sapa dan tanpa assalamualaikum apa sabda Nabi SAW melihat biarpun orang yang katanya ahli ibadah kaya apapun, ternyata bisa melihat manusia bejat, merendahkannya menjadi sebab hidayahnya dicabut oleh Allah SWT begitu sebaliknya orang sejahat apapun, dia mungkin banyak kemaksiatan akan tapi ternyata di hatinya Ada kekaguman kepada ulama Kekaguman kepada majlis mulia Kekaguman kepada Rasulullah Kekaguman kepada semua yang dicintai oleh Allah Ketailah pada waktunya nanti Dia akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dia akan tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini yang perlu kita hadirkan Lalu kita ada di mana kita Menjadi orang soleh kata, Kita memang mungkin tidak menjadi preman seperti itu Akan tapi kita pun menjadi orang soleh Ahli ibadah juga tidak Lalu kita menjadi orang yang mana saat ini Sudah Menjadi apapun sekarang yang harus kita hadirkan di hati kita adalah Bagaimana kita punya hati yang penuh kasih sayang Penuh kasih sayang Kita bertanya tentang ibadah kita Ibadah kita juga pas-pasan Ibadah kita juga pas-pasan Akan tapi menumbuh suhurkan makna kasih sayang Inilah kunci kita untuk bisa melambung bersama Nabi SAW Mendapatkan kemuliaan bersama Nabi SAW Dan itu yang akan diseru oleh Allah Irhamu man fil ard, yarhamku man fil sabak Berikan kasih sayang kepada manusia yang ada di bumi Maka katailah malaikat-malaikat langit Nanti akan mendoakanmu dengan penuh kasih sayang Akan didoakan malaikat Kalau sudah kasih sayang meliputi kita Tidak ada susah dalam hidup Baik di saat kurang atau di saat cukup Baik di saat menjadi berjabat atau turun dari jabatan Baik dalam keadaan apapun Ketailah Kalau sudah diliputi oleh rahmat Allah Yang ada adalah keindahan dan keindahan Baik mari sekarang ini bungkahan khutbah ini ayo kita koreksi diri kita sendiri bagaimana kita memandang orang lain pembantu di rumahmu itu adalah bukan binatang biar pun binatang ternyata dia punya hak untuk mendapatkan kasih sayang dari, kata, dari kita pembantu di rumah kita adalah umat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurangi suaramu untuk mengangkat kurangi suamara yang lantang itu untuk menyebut pembantumu, panggil dengan sebaik-baik panggilan, pembantu di rumah kita harus mendapatkan bagian kasih sayang dari kita itu pendidikan Nabi SAW tetangga kita kenapa kita sering ngebut tanpa harus menyapa kiri kanan kita, mana makna kisah sayang selama ini, diajarkan oleh Nabi SAW, belum lagi dengan istri kita, yang melahirkan beberapa anak dari kita, kenapa kita masih sering membentaknya, kenapa kita masih sering menampakkan muka masam kepadanya, kenapa kita masih sering mengangkat suara kepadanya dan wahai para istri yang mendengar suara ini kenapa engkau masih sering kasar dengan suamimu, anak-anak kita yang ada di rumah kita, katailah itu adalah amanat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala mana pelukan kita untuk anak-anak kita mana sapaan halus untuk anak-anak kita kemudian yang ada di kiri kanan kita, ahli maksiat ahli mas itu, pandang mereka dengan kasih sayang Awas-awas jangan memandang siapapun dengan mata merendahkan. Yang memandang dengan mata merendahkan akan menjadi sebab hidayah ini dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alangkah banyaknya kekurangan kita. Kita sering melihat diri kita. Kalau sudah beribadah yang kita lihat adalah diri kita sendiri. Dan alangkah banyaknya orang beribadah ternyata bukan untuk mengagumkan Allah Garden itu mengagumkan dirinya sendiri. Karena dia telah menempatkan dirinya di tempat yang mulia sebagai seorang guru, sebagai seorang pembimbing sehingga dia menjaga ibadahnya hanya pengen dia mempertahankan nama sebagai seorang Pembimbing bukan dia tidak setelah itu pun tidak akan tumbuh makna kasih sayang tidak akan tumbuh makna ketawaduan yang ada adalah kesombongan dalam dirinya dia jauh daripada bimbingan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bismi Llahiri Raahmatan Lillahi Alamin Ya Rasulullah semua dalam dirimu adalah rahmat rahmat untuk kami semua dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan memberikan kepada kita makna rahmat di dalam hati kita sehingga kita bisa berkasih sayang kepada siapapun yang ada di kiri kanan kita yang bersama kita. Ina asal al-kalam kalam Allah Malaikat Al-An'am. Wallahu sab'anhu wa Taala yaqool. Wa biqauli yahdil muhdadun. A'ud billah min al-shaytan al-radiim. Bismillahirohmanirohim. Kullahu Allah wa ahd. Allahu ssa'mad. Lam yadtu, lam yulatu, lam yakulahu kufu an ahd. Barokallahu lilaqul fil Qur'an al-ain. Wana fani wa iyaq bima fihi min al-aa'yat wa dzikri al-hakim. Wataqabbal minni wa minkum Allah Oh Alhamdulillah. Wa ashadu an laa ilaha illallah wadha laa sharikalah irghaman lman jahad bhi wa kafir. Wa ashadu anasaidina Muhammadan abdhu wa rasulu syyidul khalaik wal bishar. Allahumma salam wa sallim ala habibina wa shafina wa malaasaidina Muhammad. Maatasaat ainun binazhar wa azun binukabar. Wa ala ali aladhar wa ashab alakhir. Maasir almuslim intaqullah habatukatih. Walla tammu Majlis sub'at yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk melanjutkan Upaya untuk memupuk makna kasih sayang di dalam hati kita Mari kita semuanya Membuat program kebersamaan Di dalam Memandang hamba-hamba Allah dengan kasih sayang Program kebersamaan kalau tadi yang kita sebutkan di khutbah yang pertama adalah memandang dengan kasih sayang dengan sendiri-sendiri Kita terinyuh melihat saudara kita yang bermaksiat Kita ingin membawa mereka kepada kemuliaan akan tapi ayo kita mandang bersama-sama Saling tolong menolong dengan saudara kita untuk memandang orang lain dengan pandangan kasih sayang Yaitu suruhan kami untuk bersama-sama membuat program kebersamaan Disinilah nanti akan tumbuh makna kasih sayang kita ingin program yang kami sampaikan adalah Bagaimana untuk berkhidmah untuk umat Nabi Muhammad Dan itu hakikat kasih sayang yang sesungguhnya Khidmah untuk umat Nabi Muhammad adalah berdakwah. Berdakwah adalah khidmah untuk umat Nabi Muhammad Bagaimana berkhidmah untuk umat Nabi Muhammad Bagaimana kita semua berkeinginan berkeinginan agar umat Nabi Muhammad ini selamat Dan ini yang sering disuarakan oleh para ulama dan Islam berkhutbah ber -ber Berda'wah, menyeru kepada kebaikan Mengajak orang lain dalam kebaikan Dalam hal ini kami mengajak semuanya untuk membuat problem Program sebanyak-banyak yang manfaatnya besar untuk umat. Di antaranya adalah membuat media-media dakwah. Apakah itu radio atau televisi. Dan dengan media semacam ini kita ilah, yang kita ajak berkasih sayang adalah bermacam-macam orang. Di antaranya orang kaya yang mendanainya. Mungkin pejabat yang ikut andil di dalam urusan-urusan yang lainnya. Kita harus bawa semuanya. Jangan sampai kita rela melihat satu hamba Allah kaya, lalu dia masuk neraka jahanam. Jangan rela ada satu pejahat, mencapai satu pejabat, lalu dia menjadi penjahat lalu masuk neraka jahanam tidak kita harus rindu mereka maka buatkanlah wahai para ustadz wahai para ulama buatlah program besar untuk mereka semuanya untuk orang kaya dan untuk pejabat dan untuk semuanya orang yang ikut bergabung dalam perjuangan ini untuk apa untuk menumbuhkan makna kasih sayang agar kita peduli dengan ada yang, siapa yang ada di kiri kanan kita termasuk nanti buat pondok-pondok pesantren membangun akhlak mereka Termasuk membuat, mem mem menciptakan satu lembaga-lembaga yang bisa mencetak profesional-profesional, profes, pakar-pakar profesional. ahli yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini yang kami suarakan dari nimbar ini. Kami ingin memba, memperbanyak stesen-stesen stesen radio di antaranya. Dan alhamdulillah kita ingin di antaranya kita hadirkan di Pulau Karimun ini bersama saudara-saudara kita. Yang insyaAllah mereka adalah para ahli surga ahli surga. Kita hadirkan 89.2 FM untuk Jawah dan semuanya lah untuk Jawah. Dan kami mengharap semuanya ikut bergabung di sini Ikut berjuang di sini Kemudian kami merindukan di sini ada puluhan hektar tanah Untuk kita menghadirkan sebuah pondok pesantren Dengan siapa? Kami tidak akan mampu Kecuali dengan siapapun para ulama yang ada di sini Kita ingin membuat kebersamaan dalam berjuang Bukan kita akan datang lalu kita duduk di sini Tidak Terlalu banyak pekerjaan-pekerjaan Akan tetapi kita ingin buat program kebersamaan di sini Siapa yang berjuang di sini? Orang kaya yang ada di Pulau Karimun Orang pejabat yang ada di Pulau Karimun ustaz yang ada di Pulau Karimun Agar program ini besar dan semoga dari tempat ini nanti akan ada gemah dan gaung yang akan bisa didengar oleh warga Singapura, yang agak bisa didengar oleh warga Malaysia dan seterusnya akan tapi semuanya harus dimulai kami datang ke tempat ini dengan harapan khusrutan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga makna kasih sayang makna kasih sayang muncul di hati kita pada siang hari ini untuk bersama-sama berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala ada siapa yang di depan, siapa yang di belakang, itu adalah kisah di dunia, kisah di akhirat adalah siapa yang paling tulus di antara kita, itulah yang paling dekat dengan Nabi Hamba Allah Sallam. Biarpun tukang sabu masjid itu, tukang sabu masjid jangan ragu. Jika anda tulus karena Allah dan Rasulnya, engkau akan bersanding dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak harus yang membantu yang banyak. Bukan harus kusatnya yang dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Arti tapi siapapun yang tulus di sini, maka kami seru untuk semuanya. ayo bergabung dan bergabung. Kita ini kejar-kejaran dengan malaikat Israel. Jangan sampai malaikat Israel keburu datang. Ternyata kita belum membuat sebuah perjuangan. Buangan belum membuat proyek akhirat. Belum membuat kita sesuatu yang bermanfaat di saat kita mati nanti wahai orang kaya yang hadir di tempat ini ketahuilah hartamu karunia dari Allah bawa hartamu ke surga Allah bawa hartamu ke surga Allah bukan untuk kami, bukan untuk para ustaz, bukan, akan tapi untuk umat Nabi Muhammad SAW, gunakan untuk perjuangan ini, kita perlu membuat pesantren-pesantren yang berbibawa, bukan asal pesantren, dan ketahuilah ini semua adalah program harus dihadirkan siapa yang berjuang, para pejabat yang ada di sini semoga pejabat ahli surga, orang kaya di sini adalah orang kaya ahli surga, ustaz di tidak adalah Ustaz Ali surga dalam rangka apa dalam rangka mewujudkan makna kasih sayang sebab radio yang kita suarakan setiap hari dia itu akan didengar oleh hamba-hamba Allah sehingga dengan mendengar radio itu mereka akan belajar akhlak yang mulia kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam menjauhi kemaksiatan pahalanya akan diberikan kepada semua yang berjuang pondok pesantren yang kita bangun dan jous yang sudah ada ayo kita besarkan akan tapi kita terus harus membuat inovasi-inovasi seperti halnya musuh-musuh Allah tanpa henti mereka membuat membuat dan membuat program-program untuk merusak umat Islam maka kita pun jangan jangan sampai kita kalah. Harus ada televisi lokal sekalipun. Televisi yang semuanya adalah muatan dakwah. Iraqan semuanya adalah dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala antara ceramah, motivasi, kesehatan dan daksyit nasihat Islami dan kita perlu hadirkan saat ini. Kita tidak boleh kalah dengan musuh-musuh Allah. Kita seru kepada semuanya dalam rangka untuk mewujudkan makna kasih sayang kita di hati kita semuanya. Berkasih sayang kepada saudaranya. Dan ingat kalau Anda niat benar, Allahu biadil abdi maka al-abdu Yauni akhi, kalau anda ikut berjuang nanti, kalau anda ikut bergabung dalam perjuangan ini, artinya kita telah menolong umat Nabi Muhammad. Siapapun yang menolong umat Nabi Muhammad, janji dari Allah, Allah, abdi, maka Allah yang allahil maka Allahnya akan menolong anak-anak kita, Allahnya akan menjaga kita. Kalau kita sibuk berdakwah mengurusi umat Nabi Muhammad, maka sebentar otomatis yang akan diurusi, yang mengurusi anak-anak kita, keluarga kita adalah Allah subhanahu wa taala. Mari kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebelumnya Mari kita bersolat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesungguhnya Allah telah memulai salawat tersebut Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala Nabi Ya ayu alladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallimu ala habibina wa syafiina Wumalana sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Allahumma ya Allah yang menyaksikan kami saat ini Allah Ya Allah Ya Allah yang Maha Kasih Berikan kepada hati kami kasih sayang Ya Allah Agar kami bisa berkasih sayang dengan sesama kami Ya Allah Ya Allah berikan kepada hati kami Kecintaan kepada Mu, Ya Allah Dan kecintaan yang sesungguhnya Kepada kekasihНу, Nabi Muhammad Dan berikan hati kami kasih sayang Agar kami bisa berkasih sayang dengan sesama kami Dengan keluarga kami Dengan tetangga kami Dengan masyarakat kami, Ya Allah Kami takut jauhkan kami dari kebencian, Ya Allah Jauhkan kami dari dendam kepada siapapun, Ya Allah Maka kami mohon, Ya Allah Jika ada orang yang berbuat salah kepada kami jika ada orang menggunjing kami Jika ada orang menfiknah kami Jika ada orang yang mengambil hak kami Jika ada orang, Ya Allah Yang berbuat aniaya kepada kami Kami mohon, Ya Allah, jangan kau timbakan musibah kepada mereka Ampuni mereka, Ya Allah Ampuni mereka, Ya Allah, dan berikan kasih sayangmu kepada mereka Ampuni mereka dan berikan kesadaran kepada mereka Jangan sampai mereka terus berbuat zalim, Ya Allah Dan sungguh kami tidak rela, Ya Allah Jika ada orang berbuat salah kepada kami Lalu mereka masuk neraka gara-gara kami Tidak, Ya Allah Kami tidak ingin ada orang masuk neraka gara-gara kami Kami ingin menjadi sebab orang lain masuk surgamu, Ya Allah Ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami Berikan kasih sayangmu kepada mereka semua, Ya Allah Dan kami mohon, Ya Allah Oh, jika ada di antara kiri kanan kami ini Allah di ya, antara kami atau yang ada di kiri kanan masjid ini Ada hambamu yang sering meninggalkan solat Kami mohon Ya Allah Ambuli mereka dan jadikan mereka di dia hari menjadi ahli solat Sungguh kami tidak rela Jika ada hamba yang hadir di tempat ini Atau mendengar suara ini Atau di kiri kanan tempat ini Kami sungguh tidak rela Jika ada di antara mereka meninggalkan satu solat saja Ya Allah Sebab satu solat cukup untuk masuk neraka jahanam. Ya Allah Jauhkan kami dari berjudi Jauhkan dari minuman keras Jauhkan kami dari makan Jauhkan kami dari mengambil hak orang lain Ya Allah kami mohon Ya Allah Dan jauhkan kami dan tetangga kami Masyarakat kami dari zina yang busuk Hina dan kau hinnakan Ya Allah Saat ini, saat mengerikan Ya Allah, zaman mengerikan Ya Allah Sebab zina ada di mana-mana, pembangkit syahwat ada di mana-mana Kami mohon Ya Allah, jaga kami dan anak keturunan kami dan tetangga-tetangga kami Kalau mereka sudah kau jaga, tidak akan ada yang bisa mendekat kepada kehinaan itu Jauhkan kami dari zina yang busuk dan kau hinakan itu Ya Allah Dan kami mohon Ya Allah, jika ada di antara yang hadir di sini Apa yang mendengar suara ini? Ada hambamu yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina kami mohon, Ya Allah, berikan kepada mereka Kesadaran, Ya Allah, dan ampuni mereka Dan tutup aib mereka, Ya Allah Di dunia, sehingga di dunia tetap mulia Dan tutup aib mereka di akhirat, Ya Allah Sehingga tidak akan kau seksa lagi di akhirat Dan bencikan kepada zina Dan buka pintu halal untuk mereka, Ya Allah Dan cukupkan kami dengan yang halal Darimu, Ya Allah, Ya Allah, maha tahu Tentang keadaan kami, Ya Allah Kami ingin selamat di dunia dan di akhirat Ya Allah, kami mohon, Ya Allah Berikan kepada kami pemimpin yang baik, ahli sorgamu Ya Allah, maka kami mohon, berikan kepada kami pemimpin yang baik dari ahli surgamu siapapun yang memimpin kami, kami mohon dari majlis mulia ini, bimbing dia ya Allah, bimbing dia ya Allah jadikan mereka pemimpin yang koridai ya Allah jauhkan mereka dari kemaksiatan mudahkan mereka untuk melakukan kebaikan ya Allah kirimkan kepada mereka kawan-kawan yang baik ya Allah, dan siapapun yang ada di tempat ini dari orang-orang kaya jadikan mereka orang kaya ahli surga jangan sampai menjadi orang kaya ahli neraka ya Allah, dan semua yang sempit rizki yang ada di sini, lapangkan rizki mereka dengan rizki yang halal penuh berkah dan kelab digunakan untuk berjuang di jalan kekasihmu Nabi Muhammad, dan kami mohon Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah seperti engkau bertemukan kami saat ini bertemukan kami kelak di sorga bersama kekasihmu Nabi Muhammad, Ya Allah seperti engkau pertemukan jasad kami saat ini Pertemukan hati kami dalam cinta karenamu, Ya Allah Ya Allah, Ya Allah Jadikan kami senantiasa ingat kekasihmu, Nabi Muhammad Jadikan kami selalu ingat kepada kasihmu, Nabi Muhammad Mudahkan lidah kami membaca salat untuk kekasihmu, Nabi Muhammad Dan berikan kepada hati kami kecintaan yang sesungguhnya Kepada kekasihmu, Nabi Muhammad Dan kami mohon, Ya Allah Kami mohon, Ya Allah Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, Ya Allah Rumah tangga kami Mudahkan kami untuk mendidik anak-anak kami, Ya Allah Jangan sampai kami salah memilih sekolah untuk anak-anak kami Ya Allah Zaman-zaman rusak Banyak orang tua yang tertipu dengan urusan dunia Sehingga di saat anak mereka harus sekolah urusan dunia Mereka akan biayai dengan jumlah uang yang besar Tapi di saat urusan agama mereka lupa dan lalai Maka kami mohon ingatkan kami semua yang ada di sini Ya Allah Jika anak kami menjadi doktor Jadikan doktor ahli surga Jika anak kami hanya menjadi berjabat Jadikan mereka berjabat ahli surga Jika anak kami harus menjadi seorang pengusaha Jadikan mereka pengusaha di surga Kami tidak ingin anak kami menjadi ahli neraka Ya Allah Ya Allah jauhkan kami dari malapetaka di dunia Dan di akhirat Ya Allah dalam diri dan di dalam keluarga kami Allahumma ya Allah Allahumma ya Allah Allahumma ya Allah Allahumma waridani alkhafa'ir rasyidin alladhina qad bil wa kanu bihi yadilun wa Umar wa wa Ali wa ansairi ashaabi al-Ja'in Allahumma ya rabbana irhamna wa ansurna wa wa'afina wa la tu'adhibna wa akrimna wa innaka 'ala kulli syai'in qadir Allahumma ya rabbana dh'al balaa wal baba wal zina wal zalazi فِيهَا بَعْضُ خَيْرٍ وَمَا بَاطِلُ اللهم اصلح لنا يا ربنا اللهم يا ربنا اصلح لنا في صلاحي صلاه الاسلام للمسلمين اللهم يا ربنا لا تخلنا واخل من في هلاكه صلاه الاسلام للمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين وانصر من نصر الاسلام والمسلمين واخذ المل هذا للاسلام والمسلمين اللهم يا ربنا الف بين قلوبنا الف بين قلوبنا الف يا ربنا بين قلوبنا واهدنا سبلا السلام ونجنا من Makfi nabi halalik an haromik, wa agni nabi badli kamanziwa. Ekfi naya Rabb nabi halalik an harabi, wa agni nabi badli kamanziwa. للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الاحياء منهم الاماد برحمةك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. معصو المسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإذ اذ القربة وإن هان الفحش والمنكر والبغي. يعيدكم لعلكم لا تكرمون. من فضله ابتكم. وذكر الله يذكركم ولا ذكر. Allahü ekber